«Яко ти єсь, кріпось, і пристанеш ще людям своїм, і тобі подобає всяка слава, честь і поклоніння Отцю, Синові і Святому Духу, нині і прісно, і віки віків. Амінь». Служба йшла своєю чергою. Урочистий спів змінювався молитвами. Петро стояв у передніх рядах, і сам не розумів, що діється з ним. Немов якісь могутні крила виростали в нього за плечима немов душа росла і ширилася в грудях, і рвалася вперед назустріч грізному невідомому, немов м'язи його міцнішали і наливалися залізною незламною силою. І все минуле життя, і всі злигодні, і смерть батька, і загибель Сари, і всі власні образи і кривди, все це відходило далеко назад, а серце охоплювало одне пристрасне бажання – віддати своє життя за рідний край. Настрій однієї людини передавався іншим. На електризований натовп з блідими обличчями й блискучими очима горів одним бажанням. І якби в цю хвилину його оточило навіть стотисячне військо, воно було б розбите. Воно не встояло б перед страшною силою геройського духу, що пробудився в серцях змученого люду. Та ось настоятель Елпідефор повернувся обличчям на захід. І, знявши руки до неба, почав читати молитву на всю силу свого старечого голосу. «Господи, Боже наш, що послухав Мойсея, який простяг до тебе руки свої, ти і нині почуй нашу молитву і боїв, що зібралися тут благослови і укріпи, і дай їм серце мужнє на супротивних ворогів, ангела світлого пошли їм, щоб ворога подолати». При перших словах молитви всі попадали на коліна. Отець Елпідефор окропив свяченою водою прапор і, на силу піднявши важке древко, передав його залізнякові, який побожно опустився навколішки. «Прийми корогову свою, небесним благословенням освячену», промовив настоятель, поклавши руку на похилену залізнякову голову. «Хай же буде вона...» ворогам християнського роду страшна і жахлива. І хай дасть тобі Господь благодать і допоможе во славу імені Його Пресвятого пройти мужня ворожі полчища невшкодженим. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь». Залізняк з благовінням прийняв корогову із старечих рук. Елпідефор підняв кропило, підголосний спів окропив свяченою водою найближчі ряди. Як тільки стих заключний хор, настоятель зупинився проти залізняка і, простягши руки до натовпу, із зусиллям заговорив високим голосом. «Чада мої возлюблені, засмучені і беззахисні діти, Господь нині почув стогін і ридання наші і повелів змінитися скорботі на радість. Вам належить визволити святу церкву і край рідний від мук та наруги ляцької». Не бійтеся сильних і пригордих ляхів. Господь, який дарував перемогу людям Ізраїлевим над сильним Амаликом, Господь, який укріпив отрока Давида і допоміг йому перемогти Голіафа, Господь, який звелів сонцю зупинитися і колись дарував нашому приславному Гетьманові Богдану перемогу над полчищами ляцькими, дарує й вам перемогу, і укріпить серця ваші, і пошле на допомогу полчища свої небесні, і оберне гордість ляцьку в переляк і жах, і утвердить, і возвеличить церкву нашу на віки вічні. Не бійтеся, та ще когось підкає смерть, хай не бентежиться серце його, бо ніхто так не угоден Богові, як той, хто поклав душу за віру свою. Віруйте і надійтеся, братія моя, і вірою врятуєтесь». Не вболівайте за жінками і дітьми своїми. Владичиця Небесна покриє їх святим своїм омофором. Відкладіть нині всякі земні дбання. За віру, за хрест святий вставайте всі. Чоловіки, жінки, старі. У натовпі почулися натхненні вигуки і схлипування жінок. Від душевного хвилювання голос Елпідефора набрав ще більшої сили. «Сього мужа, – промовив він, показуючи на залізняка, що стояв біля нього з прапором в руці, – свята церква, єдина нині заступниця ваша, благословляє військами, серце його чисте перед Богом. Він поведе вас на ворога, і всі тікатимуть перед ним, і щездуть вороги наші».